Amics de la Gent Gran us oferirà demà a l'Espai Francesc Cabomnson la jornada Gent Gran i Crisi Pensions Vivenda de Dependència i Soledat impactes i reaccions. Un esdeveniment amb el qual aquesta entitat de voluntariat pretén oferir una visió realista sobre la situació actual i mostrar el rol actiu que algunes persones grans estan prenent. L'objectiu de la jornada serà debatre i aportar respostes a les preguntes que sorgeixen fruit d'un dels canvis socioeconòmics més importants dels últims temps que està vivint la nostra societat. En aquest sentit, l'ONG té el compromís de donar veu a aquestes realitats i ho farà en quatre grans àrees temàtiques, pensions, vivenda, dependència i soledat. Aquesta jornada també pretén qüestionar el corrent d'opinió pública que afirma que els grans beneficiats de la crisi econòmica són les persones grans i també els canvis que els principals estaments públics activen i que, en la majoria de casos, fan trontollar alguns dels drets aconseguits després d'anys de lluita i treball. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FAM, això és tot un poble, que us parla d'acompanyà Francisco Miguel i Jordi García.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 I comencem parlant del Consell de Barri Extraordinari de Sant Andreu de Palomar que es farà aquesta mateixa tarda. L'Auditori de Can Fabra, al carrer del Segre número 24, acull avui, a les 7 de la tarda, un nou Consell de Barri Extra... Extraordinari de Sant Andreu de Palomar. Hi ha un únic ordre del dia, que és l'ordenança dels batlladors a espais d'ordenació singular. D'altres coses que també hem de destacar a dia d'avui és la promoció d'habitatges a les casernes de Sant Andreu. El termini d'inscripció per a poder accedir als 41 habitatges en protecció oficial del règim general de la venda és obert. El període està encara avui. Doncs podeu omplir la sol·licitud que trobareu a la mateixa web Sogeur a dins el que posa quadre d'adjudicació i enviar-la a comercial.sogeur.com o bé presentar-la a la mateixa empresa. El dia 22 de novembre es farà un sorteig públic davant el notari per adjudicar els habitatges. El projecte consisteix en un edifici plurifamiliar situat al carrer Fèlix Amat sense número 1 i el promou Cooperativa Veïnal per Societat Corporativa Limitada. I consta de 41 habitatges en plaça d'aparcament. Els habitatges tenen unes superfícies entre 65 i 86 metres quadrats útils distribuïts en sala, menjador, cuina, dos banys i tres o quatre dormitoris. Hi ha un preu orientatiu per a un habitatge de 65 metres quadrats útils amb 3 dormitoris i 2 banys amb la plaça d'aparcament inclosa, que representaria uns 140.000 euros. Preu orientatiu per a un habitatge de 86 metres quadrats útils amb 4 dormitoris i 2 banys amb la plaça d'aparcament inclosa, 180.000 euros. Doncs aquests preus el que sí que se'ls ha d'afegir és l'IVA, que és un 10%. Més actes, més coses a comentar-vos en el dia d'avui, i és que continuen els actes de la Festa Major de la Sagrera. Avui dimarts continuen els actes de la Festa de la Sagrera, a les, set, oh, a les 19 hores, Espai 30, Nau Ivanov, Carrer Honduras 28, 30. Doncs aquí, a, a partir de les 7 de la tarda, hi haurà la tertúlia fotogràfica que organitza el grup Fotosagrera. També a les 7 de la tarda, a la sala de màquines 30, Nau i al carrer d'Hondures 2830, inauguració de l'exposició fotogràfica col·lectiva La Sagrera Romana. Aquesta activitat, aquesta exposició, es dura a terme fins al 30 de novembre i, tal i com hem dit, és organitzada pel grup Fotosagrera. Més com, més notícies a comentar vos el dia d'avui doncs el Centre d'Educació Especial Pont del Dragó ha ampliat les seves instal·lacions El Centre d'Educació Especial Pont del Dragó ha guanyat aquest curs un espai a la primera planta de l'equipament on es troba En concret, s'hi ha de traslladar l'equip especialitzat en el suport i assessorament per a la inclusió educativa de persones amb discapacitat motriu Aquest servei, únic a la ciutat atén a unes 500 persones a l'any el trasllat a la primera planta del servei educatiu específic Motrius Motòrics ha alliberat algunes sales a les antigues instal·lacions que han estat aprofitades per guanyar una aula d'estudiants i ampliar el nombre de places. El centre, amb un total de 70 alumnes, disposa d'un grup nou d'arts gràfiques. L'escola també ha incrementat el personal docent. Actualment ja són 30 els professionals que vetllen per la formació i la millora de la qualitat de vida dels joves amb mobilitat reduïda. L'Escola Pont del Dragó estrena aquest curs nou espai sense moures d'edifici. al centre hi ha incorporat part de la primera planta de l'equipament, uns 500 metres quadrats, que abans ocupava una altra entitat. Aquesta ampliació ha permès redistribuir-ne els serveis. En concret, s'ha traslladat l'equip especialitzat en el suport i assessorament per la inclusió educativa de persones amb discapacitat motriu. Aquest servei, únic a la ciutat, atén unes 500 persones l'any. Aquest canvi ha afavorit l'alliberament de sales a les antigues instal·lacions. Per això, l'escola ha guanyat una aula d'estudiants i ha ampliat les places escolars. El centre, amb un total de 70 alumnes, disposa d'un grup nou d'arts gràfiques. Més notícies a comentar-vos. Això ja us ho dèiem ahir. I és que ja s'ha posat en marxa la pavimentació del carrer Cresques. Ahir van començar els treballs de reforç de ferm a tres espais d'aparcament existents el carrer Cresques sobre Borrera entre els carrers de la Formiga i del barri Vermell, a l'entroncament amb el carrer Flix i el vial de serveis entre els carrers Flix i Enric Sánchez. Doncs estem parlant d'una reforma que realitza al barri del Bon Pastor. I en quin moment s'afectarà la calçada del carrer Cresques? Cal destacar que els tres espais són utilitzats com zones d'estacionament lliure. Els treballs es faran ocupant les zones afectades. L'estacionament és prohibit des de l'1 de novembre. La planificació és la següent. Doncs parlem de la primera fase, que és la que va començar ahir i que ens portarà fins al dia 14 de novembre, que són els treballs previs de reparació A La fase 2 seria el 12 de novembre, és a dir, a partir d'avui, el fresat total dels tres espais a reparar. I pel que fa a la fase 3, començaria el dia 15 de novembre i afectarà la pavimentació als tres espais estenent una capa de rodadora d'aglomerat negre de 5 centímetres. Més coses a comentar-vos? Parlem de la Biblioteca Escolar Obert al Barri. Hi ha previst iniciar el projecte de Biblioteca Escolar Obert al Barri a partir d'aquest divendres i diumenge i acabar els dies del 13 al 15 de juny de 2014, tot coincidint amb l'horari d'obertura del petit obert. Doncs el funcionament de la Biblioteca Escolar Obert al Barri és en període escolar, per tant, restarà tancada durant els períodes de vacances escolars. Com el curs passat, dins l'horari d'obertura de la Biblioteca Escolar Obert del Barri, hi haurà un monitor que batllarà pel bon funcionament del servei i dos voluntaris educatius que ajudaran els nois i noies a fer els deures. El voluntariat educatiu per ajudar a fer els deures comença la seva tasca del 15 al 17 de novembre i acaba del 16 al 18 de matí. Hi ha dues escoles que obren eh, que ofereixen aquest servei de la Biblioteca Escolar. Una, una d'aquestes escoles és l'Escola Baró de Viver, que es troba al carrer Tucumán número 1 i que la seva activitat es desenvolupa el dissabte de 10 del matí a 1 del migdia. I l'altra escola és la Pompeu Fabra, que es troba al carrer Olesa número 19 i que ofereix la seva activitat dissabte de 11 del matí a 2 del migdia. Els nens i nenes que hi accedeixin ho faran sota la responsabilitat de les seves famílies. Doncs el que fem ara mateix, una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornem tot seguit amb més d'informació aquí en aquest programa, en el Tot un Poble. Fins ara. Bartolíndia van ser tres mesos vitals per mi van ser 90 dies a l'exili. A les fotos surts tan guapa i tan morena. I jo així em pinta com de bon i prince billy. I contemplant el Taj Mahal des de l'últim angle que ens quedava, em vas fer una pregunta que no em negaràs que a la papa. Marajà va perdre la dona i aquest palau li va fer construir. Si ens passés això a nosaltres, què faries tu per mi? I no vaig saber què dir. Un any d'aquí. 4 compres per Manhattan. Cal que ara està per terra i en podrem treure profit. Compte'ns-la en un edifici, unes columnes, rotllo antic, basti som a un lloc mític, que és una foto, és Wall Street. Ah, tens un col ple de pantalles, terra amb homes oh, i crid, perquè ara puja, perquè ara baixa, on hi ha secret per fer-se ri. Ets. Jo al món de l'art ho reconec, no puc dir pas que el domini de l'institut se'n va quedar només el matrimoni Arnold Riney. T'en plan un, un xilé, em deies, però mira el traç, però quins colors! No pots percebre per la mirada, que profund que era el seu dolor. Fixa't la llum que ben tractada, poc detalls, res perquè sí, a mi m'exalta, a mi provoca, i digues tu què et fa sentir back Des del 91.6 de la EJM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a l'assumpte, que pertany al Banc del Temps de la Trinitat Vella. Molt bon dia. Sí. Bon dia, bon dia. Doncs explica'ns, eh, aquesta setmana s'ha posat en marxa aquesta, aquestes activitats de, del Banc del Temps? Sí, mm, sí, sí però bueno, aquesta setmana eh, hem de dir que és la setmana europea de la prevenció de residus, eh? Uh -huh. eh llavors eh, a Barcelona s'ha dedit amb aquesta en aquest amb aquest programa i concretament el banc del temps de la Trinitat Vella, uh -huh. doncs eh, s'ha frequit també per fer, per fer una un, una tasca en aquest sentit, eh? A eh, llavors ja hi, hi ha una de les de les qüestions en la, en la qüestió de la renovació de la, de la prevenció de residus que és el renova la teva roba uh -huh. o sigui això pues consisteix en que eh, si tens roba que no fa servir mai a la vida, que la tens enrombada en un amb un armari uh -huh. i no saps què fer, pues bé bé a, a vegades pot tenir un valor sentimental per no té cap sentit uh -huh. en canvi, potser per una altra persona doncs sí que li seria molt profitós. Eh, llavors, doncs, eh, nosaltres acollim aquesta roba durant uh -huh. aquesta setmana i el dissabte, que és dia 16, al sí. de matí de 10 a, a, a 14 hores, uh -huh. doncs posem un taulell a la, a la plaça de la Trinitat, allà on posarem aquesta roba i que, mitjançant els punts que donem quan, quan ens porten la, aquestes peces, doncs l'altra persona pot escollir una altra que potser sí que li, que li fa servei. Fins que hi ha un intercanvi, de... no? Ah, exactament, és un intercanvi. No hi ha diners pel mig uh -huh. i és un intercanvi, simplement. Eh? Uh -huh. eh, bueno, això, això dona oportunitat a donar una segona vida a, a, a la roba. Eh? Uh -huh. I això, doncs, dins del que és la prevenció de residus, és una, és una cosa important. Tot ens hem de conscienciar en aquest sentit. Eh? Perquè quan de temps fa que des del Banc del Temps de la Trinitat Vella s'organitzen...? Bé, bueno, de, des del Banc de la Trinitat Vella aquesta és la segona edició que fem d'intercanvi de, de, de roba. Uh -huh. eh, és la primera que ens afegim a la Setmana Europea de, de la Prevenció. Uh -huh. i crec que és, pues, que, que és interessant això i bueno, va tenir molta acceptació per això que vam decidit de tornar-ho a fer aquest any eh? uh -huh. i com és, com és que es va realitzar aquesta setmana europea de la prevenció? bé, això ja és la... em sembla que ja és la, la quarta o cinquena edició que es fa això és la conscienciació de la gent en, en, fer, en uh -huh. fer un ús... Eh, a les persones de, de la, de la, dels residus que, que, que provoquem sí. i de donar, que com deia abans, una segona vida a, a certes coses. I la roba no solament pot servir per a una altra persona, si aquesta està en bon ús, però un cop ja està deteriorada i ja no pot ser més, doncs es recicla de nou. I llavors es, fan, es poden anar fent materials d'altra mena, que uh -huh. són útils a la societat i que a més a més pues, eh, fan que hi hagin llocs de treball nous. Eh? Uh -huh. Sí, perquè ens comentaves que aquest dissabte hi haurà aquesta recullida, aquest intercanvi sí. de roba. La, sí, hi haurà l'intercanvi. La recollida la fem, eh, bueno, els dimarts, el di, eh, avui dimarts uh -huh. i dijous, ho, ho recollirem per la tarda, o sigui de 5 a 7, a l'espai Via Barcino. Uh -huh. Perquè, I el, sí, el Banc del Temps de la Trinitat Vella, on sí. no és ubicat, on no es podem... el, el Banc del Temps està ubicat en el centre cívic d'aquí de, uh -huh. del carrer Foradada, en el qual hem, hem començat a recollir la roba també el dilluns, eh, o sigui, ahir, i, uh -huh. la, i ho farem també el dimecres i el divendres. Eh? Uh -huh. O sigui que tota I, llavors, la setmana... Amb, tota... Durant la setmana nosaltres uh -huh. anem recollint... Tot i així, la gent que no s'ha no hagi pogut, no, no donat d'això. Doncs, al mateix dia, eh, dins de, la, de que és l'intercanvi ja també poden portar la roba. Aquesta sí està, ara neta i amb bonus, no si va que sigui trencada. Clar. perquè si està trencada, doncs hi ha, hi ha uns contenidors justament per la roba que ja no serveix per, per res i serà per fer-la amb uns altres usos, eh? Uh -huh. I de quina manera recicleu aquesta roba? Bé, bueno, la, la roba, la, el reciclatge final de, uh -huh. de tot allò que ens quedi que la gent no ho hagi intercanviat, uh -huh. eh? Doncs això anirà per a... Parar o a Robamiga, o sigui, el, el, el grup de Robamiga que la distribueix directament pues per, per actes, soci, per actes o sigui, eh, socials, evidentment, com pot ser roba pel tercer món o com pot ser per col·lectius més um, uh, amb necessitats, eh? mm -hmm. i si ja està tan desastrada que no d'això, pues, llavors és el que deia abans, és per fer un reciclatge d'aquest producte. Llavors okay. es fan des de pastes de paper, materials per a altres usos, mm. i que això, pues, a fi de comptes, pues és un reciclatge, és això, mm. és un lloc d'aquests residus. Però quanta mm -hmm. gent, quants voluntaris estan col·laborant amb aquesta...? Um, bueno, en principi, jo, bueno, jo espero que sí, que, que jo tingui alguns voluntaris en el que és el, el col·lectiu del Banc del Temps, mm -hmm. eh, no necessitem gaires tampoc, perquè és muntar la parada, que diguem, són quatre hores només, Uh -huh. Però sí que m'agradaria que algú, eh, com a voluntariat, com a mínim, doncs per poder muntar de matí i estar amb nosaltres i fer, i fer una, una cura d'aquest uh -huh. mercat, no? sí. i després desmuntar-la al migdia. No? Uh -huh. I agraeixo així per la, per la, per la, per la ràdio doncs que si ha algú interessat en ser voluntari per fer-ho, uh -huh. doncs que es pot dirigir a nosaltres aquí al centre cívic de, de Reforadada, uh -huh. o... O, bueno, o, o sí que allà l'informaran també o, o l'adreçaran cap a mi, i llavors uh -huh. podem quedar. Mm? Doncs llavors el que podem fer és una crida a tota aquella gent que ens estigui escoltant ara mateix, que vulgui participar uh -huh. i implicar-se una mica, doncs que col·labori amb el Banc del doncs, Temps de la doncs, Treny sí, és una bona tasca i és una cosa que a, a fi de comptes va en benefici de tots. Uh -huh. Sí, sí. Perquè a més hem de dir una cosa important, que és que el, el Banc del Temps de la Trinitat Vella no només es queda amb això de la recollida de roba, sinó que de, fa, també d'altres activitats. No? Sí, a més a més, quan nosaltres fem activitats per promoure diguem la sociabilitat entre, entre, entre, entre els veïns de barri, eh? uh -huh. Eh, i després fem activitats d'aprenentatge de, de, del llenguatge, de poder-nos comunicar amb el llenguatge, sobretot a la gent que bé no vinguda i que té una necessitat de, de, de, de poder aprendre el nostre idioma doncs, amb claretat per poder-se desenvolupar. Uh -huh. eh, I això nosaltres pues, també hi participem. Eh? I sempre, com diem, amb, un, amb moneda de canvi zero, vull dir que és temps per temps. Eh? Que està molt bé que hi hagi gent solidària en aquests dies en què estem vivint, que estem passant una crisi... Bé, una mica... suposo que això, sí, és el que, que fa també i que, que, bueno, que si a algú li ha de servir aquest temps, doncs nosaltres ja, ja, ja... O sigui, a la gent ja, ja li és una cosa... Mm -hmm. ja, ja és un preu que, que, que ho veus per això en, en una època de, de, de crisi doncs, val la pena doncs, això no? sortir al carrer i intercanviar el que bé, ja no serveix sí, sí. Molt més en aquesta època, Clar. encara que això sempre sempre és una és un bonús, eh? Uh -huh. eh, continu, però en aquests moments difícils, doncs que la gent doncs, disposa de poc de poc recursos, uh -huh. nos doncs, pogui participar i oferir oferir donar, jo crec que és una cosa gratificant, uh -huh. doncs, eh. Doncs, a llavors recordem els nostres obians els dilluns, dimecres i vendres estarà allà al centre Diríos, cívic. Tenim ressoldes al centre cívic uh -huh. per la tarda de, de, de 15, o sigui de 13, oi, perdonem, de 17 a 19. Mhm. Uh -huh. eh? I els dimarts i dijous. I dimarts i dijous serem l'espai Via Barci, a l'antic ambulatori, eh? uh -huh. També a la mateixa hora, eh? Molt bé. Uh -huh. Doncs, i dissabte de 10 del matí a 2 del migdia a la plaça. Exactament, llavors serà quan se faci l'intercanvi real. Mm, val a dir que quan la gent porti aquesta roba, eh, vull dir que nosaltres donarem una puntuació, o sigui, donarem uns punts pels quals ho podran canviar per una altra mm. prenda en, en el, dia, el dissabte, eh? Molt bé. Exactament, eh? Doncs I esperem, esperem que, que sigui un èxit. Esperem que aquesta recullida sigui un èxit exacte. Molt bé. Mm. Molt bé, dona Sulta, moltes gràcies per connectar amb nosaltres. Moltes gràcies a vosaltres per la difusió, eh? Que molt bé. Gràcies, adéu ja Molt bé, doncs ja ho sabeu, aquest cap de setmana, de 10 del, el dissabte, de 10 de matí a 2 del migdia, a la plaça de la Trinitat Vella hi haurà aquest intercanvi de, de roba, que si teniu roba doncs, que ja l'heu fet servir i que, que veieu que ja no us la posareu o que la teniu guardada en algun racó de l'armari, doncs que podeu anar aquest dissabte entre les 10 del matí i les 2 del migdia a la plaça de la Trinitat Vella i oferir-la perquè us, of, us donaran a canvi doncs, també una mica de, de roba que no sabem quines condicions estan, suposo que estan en unes bones condicions, però eh, doncs això ho sabreu aquest dissabte si us acosteu a la plaça de la Trinitat. També dir-vos que, tal i com ens comentava ara mateix l'assumpte, els dilluns, dimecres i divendres estan eh, recollint roba el que és el centre cívic de, de la Trinitat Vella, que es troba al carrer de la forada número 36, i també dir-vos que els dimarts i els dijous estan a l'espai Via Barsino, que es troba, doncs, a Via Barsino 25. Molt bé, doncs nosaltres el que fem ara mateix, una petita pausa, escoltem una mica de música, tornem tot seguit amb més informació. Fins ara! Una parella lingüística, una oportunitat d'enterrar la Fer, Patricia Fer, dissabte emocional. Una estona amb cada idioma trena una conversació. Jo t'ensenyo, tu m'ensenyes i ens ensenyem tots dos. Nascú de Grècia, bressol de grans pensadors, de Parmenides a Sócrates, d'Aristòtil a Plató. I jo cadascú neixia tots aquells senyors estranys, me'ls imaginava amb barba i fotent gestos molt grans. Vaig provar d'impressionar-la fent un Google d'amagat. Llull Pujols, Ramon, veuda, de, Cap dels tres li van sonar, tot mostrant malerotisme potencial del català. Va dir Joanvuit que m'ensenyis millorar pro pronunciar. I si haguessis vist com rella intentant dicut o fluix, has dit despert de ferro, L'almga i amb tu. Amic meu, si mai t'hi trobes, no tu pensis ni un segon I que la filosofia ens ensenya a veure el món. que creia mentre se'n passava el fum i entran a una indie disco, vaig si t'has veut un tal Gilm. Només crec en el que veig jo i només us veig a vos quan començo amb formalismes. És senyal que estic a Ho la teva oratòria. Deixa molt la de...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 Doncs continuem amb el nostre programa d'avui i, tal com us dèiem, doncs ja queden pocs dies perquè comenci la festa major de la Sagrera. I precisament dissabte nosaltres vam ser a la mostra d'entitats que realitzen les diferents entitats de la Sagrera i una de les entitats que vam trobar va ser una que es dedica tot l'any a cuidar nens i nenes que vulguin doncs, passar-ho bé i disfrutar dels caps de setmana, sobretot. Doncs ara el que fem és escoltar una d'aquestes entitats. Es parlem amb l'Esplai de la Sagrera. Continuem aquest matí de dissabte a la de Catalunya i una de les entitats que s'ha aplacat aquesta mostra és, curiosament, l'Esplai de la Sagrera. Hi ha molts dels seus responsables, en Joan Huarc. El tenim aquí perquè ens parli sobre l'Esplai. Bon dia, Joan. Hola, bon dia. Expliquem una miqueta a què consisteix l'Esplai i les activitats que porteu a Nerma. Mira, doncs nosaltres portem tot tipus d'activitats destinades als nens, des de 5 anys fins als 17 anys. I bueno, som, estem cada dissabte, eh, sobretot les activitats són destinades a, als, valors de, als valors de la vida, bàsicament. Dir, tocant des del de nen mateix fins a, com, a com, com es comporta el nen amb la resta de les persones, i això, també fem excursions perquè en gran part també que vagin tocant la natura ja que és un punt important per nosaltres i, i això... On oh, ja està l'esplai de la Sagrera? A la, a la, la plaça, plaça Jardins d'Ens, a la parròquia. Com, per exemple, si hi ha un pare o mare que ens estigui escoltant com pot ser perquè el seu nen o la seva nena pugui participar en les activitats que pugui guater-me a l'esplai? Doncs mira, tenim una web que és esplailasagrera.com A Facebook també en tenim, esplai de la Sagrera i cada dissabte aquí a les quatre i mitja ens poden trobar i els responsables i monitors els de tendència cap problema perquè per puguin venir. Les activitats són gratuïtes? Uh, es paguen... pot venir nen a fer una prova que és gratuïta i si li agrada després uh, es pagar trimestralment però són a preus molt econòmics. D'acord. I un cop si aquest nen, aquesta nena ja té més de 17 anys pot sumar part de, de, dels, dels monitors, Exacte, oi? Exacte, fa, fa un any que és un curs de preparació de monitor i llavors, un cop passat aquest curset, ja passa a formar part de l'equip de monitors. I per, per ser monitor, que de quin detectiu té formar part dels monitors a l'Sply? Home, doncs, sobretot el fet de, de portar els valors que, bueno, en el meu cas, jo és tant nen d'Sply i ara sóc monitor. Bàsicament, per seguir has portat els valors que mi m'han ensenyat als nens que vagin pujant a, a avui dia. I això, portar les activitats i veure'ls que cada dia, veure'ls creixer a ells, que a mi això em fa... és el més feliç. Aquella experiència personal de passar de nen d'esplai a moridor d'esplai és molt positiva, oi? Moltíssim, moltíssim. Jo crec que el millor que he fet. Quina, quins valors positius creus que estar a un esplai et porta? Doncs una mica deixar banda el materialisme i el consumisme, que avui dia és el que... Quan tanta gent està basat en això i nosaltres, com veiem la part no, veiem la part dels valors que no t'has has basat en el materialisme, ehm, estimar els altres, a respectar els altres, respectar la natura, un tipus, una sèrie d'aquests valors. Valors que, que fon falta no només en temps de crisi, que també, sinó que fon falta a... A una persona de sempre. Exacte, hi ha crisi o no, són valors que haurien d'estar hi sempre. I com esteu portant aquest matí a la mostra d'antites de Sagrera? Doncs bé, molt bé. Bueno, va passant gent, ens van preguntant i nosaltres expliquem si ha cap problema. També fent taller de pintacares, vull dir que molt bé. Teniu molta feina. Sí. Teniu alguna activitat, alguna sortida properament dintre la d'esplai? Per on etgeu? Uh, bueno, la setmana que ve hi ha la batalla de confeti, que nosaltres fem com una petita motivació. I bueno, que tothom està convidat a poder venir a la batalla de confeti. I a després serà a la plaça Massades el dissabte que ve a les 5, a les 5 de la tarda. D'acord, doncs gràcies Joan. A vosaltres. I a tots els ullers que s'anirin formar part de les playes. Exacte, estan convidats. Vinga, gràcies. Merci. Doncs sí senyor, serà el proper dissabte 16 de novembre a un quart de 6 de la tarda encara se celebrarà aquesta 31a, 31 edicions ja d'aquesta batalla de confeti que l'esplai de la Sagrera realitza a la plaça Massades, de la plaça porticada de la Sagrera. Doncs el que fem ara mateix, una petita pausa, escoltem una mica de música i atenció perquè tot seguit entrarem dins del que és la nostra habitual àrea de servei. Avui volem parlar de seguretat i si la setmana passada ho fèiem amb els Mossos d'Esquadra doncs aquesta setmana ens toca fer-ho amb els de la Guàrdia Urbana que ja, està, ja els tenim aquí preparats doncs escoltem una mica de música i tornem tots seguit, fins ara L'olor de cafè dels matins quan em llevo amb tu Els plats del sopar que ningú té el valor de rentar I penso en tu a cada moment, des que el sol treu el cap pel tagamenent, i va il·luminant els somriures de la meva gent. El parell de mitjons de colors oblidats dins el llit, els veïns del tercer que se'm dels teus crits d'ahir. I quan dius que tens pressa però encara tens temps d'enganxar-te els llençols durant 5 minuts més, fent el gos, fent l'amor, expulsant nos la mandra molt lentament. I és que per mi els teus defensors són tan espectaculars Ningú podrà fer-me dubtar Que vull estar amb tu Jo vull estar amb tu Vull estar amb tu Jo vull estar amb tu els jocs que t'agrada guanyar. La vida tranquil·la dels dies d'estiu, les nits a la fresca banyant-nos al riu, petons i cançons a la platja de Tamariu. I és que per mi els teus defectes són tan espectaculars ningú podrà fer-me dubte que vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu.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 Molt bé, doncs ja tornem a aquí novament i, ja, com ja sabeu, els dimarts el que fem és dedicar aquest espai i l'àrea de servei a parlar de seguretat i ho fem ara mateix amb la Guàrdia Urbana. Molt bon dia. Hola, bon dia. Parlem amb el caporal Solís i avui ens ha vingut a parlar de dues coses que són totalment diferents, com és la col·laboració que presta la Guàrdia Urbana en matèria de, de medi ambient i també sobre els establiments d'alimentació i la higiene que han de tenir per poder oferir el seu servei, no? Sí, periòdicament eh, els serveis de l'Institut de Salut Alimentària ens demana col·laboració mm -hmm. perquè eh, ells van fent eh, diàriament les seves inspeccions i quan ja han donat una sèrie d'avisos als establiments mm -hmm. demanen la nostra col·laboració ja per fer l'acció sancionadora. Clar. O sigui, s'ha de seguir uns tràmits... Sí, o sigui, eh, el que es controla és la neteja de l'establiment, la uh -huh. l'ubicació de, dels aliments on estan, si estan barrejats, perquè les, el, les càmeres frigorífiques i els congeladors uh -huh. tenen que estar els aliments separats. Uh -huh. Després no poden haver-hi aliments eh, al terra, uh -huh. com es cuina, eh, totes aquestes... Eh, matèries són que van inspeccionar i quan llega, arriba el moment de fer l'acció sancionadora pues demanen la nostra col·laboració per acompanyar-los uh -huh. i això que hi ha un, un horari ha... No, habitualment es fa matí i tarda uh -huh. eh? habitualment és matí i tarda i hi ha establiments que ja han sigut avisats eh, diverses vegades però són aquests els que ja demanen la nostra col·laboració per anar i ja fer la la, correspon la, la corresponent acció sancionadora i l'expedient sancionador mm. habitualment són expedients administratius, no hi ha res penal. Uh -huh. eh, podria arribar al, al moment que sigui una acció ja penal també, Clar. depenent de, del cas perquè vosaltres us avisen... Us... Demanen la col·laboració al, al propi Institut de Salut Alimentària. No, no, bueno, nosaltres fem inspeccions i quan veiem alguna cosa estranya demanem la seva col·laboració. I ells, amb les seves inspeccions, quan arriba el moment, també demanen la nostra col·laboració per fer... Uh -huh. aquestes accions. Sí, que hi ha una feina de col·laboració entre Sí, tots. sempre, sempre. Col·laborem amb, molts, amb moltes àrees de l'Ajuntament i de fora de l'Ajuntament. Uh -huh. no? Col·laborem amb, amb altres àrees com pot ser inspecció de treball, també. Uh -huh. I també hem, hem, heu dit que treballeu tra al amb medi ambient. Sí, amb medi ambient, també. Els, els funcionaris de medi ambient hi ha uns un personal que està encarregat de fer inspeccions i donar informació als talaliments sobre la gestió dels residus. Mm. Eh, hi ha residus que han que ser reciclats i tenen que contractar una empresa, no sé, els solis d'una cuina mm han -hmm. eh, que venir a una empresa i retirar-los. tenen que tenir un contracte i els rebuts de cada vegada que retiren els els solis, pues, tenen que mostrar-los després el cartró, paper, té que... On exactament, els residus orgànics un altre uh -huh. i després els, els de rebuts o els que són vidre, eh, plàstic, etc. Tot això té que anar reciclat i tenen que tenir un quartet on tenir tota aquest, aquests residus ben ordenats i ben col·locats. Uh -huh. O sigui, que els mateixos establiments ja ordenen tot Sí, sí, sí, sí, ho que trenca tenir hi ha eixos comercials, no sé, a la Meridiana, a l'eix de Sant Andreu que ells mateixos ja tenen un servei contractat per retirar els cartrons. Uh -huh. I uns dies a la setmana, que abans, no sé, el Sant Andreu era al migdia, ara uh -huh. ho han passat a la nit, perquè si no dona sensació d'abandonament. Uh -huh. Quan tanquen els establiments, deixen els cartrons uns dies a la setmana, a una hora determinada, uh -huh. passa un camió i es va recollint. I després hi ha altres establiments, o sigui, altres residus, doncs ja es tenen que tractar i, uh -huh. i contractar empreses mm, per a ells. I podríem dir que la gent ja està abasada en això de... A veure, eh, habitualment sí. Eh, normalment trobem que quasi tothom ho fa bé. El que passa que com quan troben establiments que després de dos tres avisos continuen amb la mateixa actitud, és quan demanen la nostra col·laboració i és el mateix. L'acció sancionadora correspon a la Guàrdia Urbana uh -huh. i no, bueno, la denúncia. Correspon a la Guàrdia Urbana, ja que els funcionaris de medi ambient no tenen la capacitat de, de denunciar. Uh -huh. eh, ells van a passar informació, passen diverses vegades i quan veuen que l'establiment no compleix la, norma, la normativa uh -huh. és quan venen amb nosaltres o demanen la nostra col·laboració per anar amb ells uh -huh. a fer l'acció correctora. Molt bé. O sigui, que teniu una feina de, en el tema del medi ambient força important dins que, que és la guàrdia sí, urbana. Sí, no és només... Uh, clar A nosaltres ens veu, ens veu, a, es veu la gent com únicament que tractem medi ambient a partir de la circulació de vehicles. No, mirem també medi ambient a establiments petits i empreses grans, també, que, que també es miren el tractament que fan de tots els residus que produeixen. I quin, quin tipus d'empresa són els que no acaben de, de fer bé els més grans. O? No, normalment normalment són establiments petits, uh -huh. establiments petits que tampoc porten molt de temps oberts, uh -huh. no coneixen bé la normativa, per això l'elabora aquesta dels inspectors de, de medi ambient i és tan interessant perquè li donen fulletes, li donen informació suficient perquè puguin tractar tota aquesta tots els residus que podeixen. Uh -huh. O sí, tenim el contenidor groc, el contenidor blau, el verd... I el de rebuig i el marró que és per a la matèria orgànica. D'acord, doncs... Eh, també hi tenim el, els establiments d'alimentació... Mm. Són els que potser... Bueno, eh, a veure, hi ha, hi ha diferents eh, tipus. No sé, una sabateria mm -hmm. eh, genera molt cartró. Clar. Un establiment d'alimentació pues, genera molt residu orgànic. Mm -hmm però també té els residus de plàstic i tot té que anar reciclat. Uh -huh. els, els establiments el que no poden és utilitzar els uh, bújols de, de, de recollida domiciliària uh -huh. per ells, perquè si no en dos, eh, dos hores està ple. Uh -huh. Els tenen que tenir un sistema de recollida propi uh -huh. i és el que eh, es tracta d'informar. Clar, si és un, un, una miqueta de, de grossa el que tenen, que, bueno, no hi ha problema. Uh -huh. Però clar, una quantitat industrial pues, no és per la recollida domiciliària. I és per això doncs, que cada vegada veiem més contenidors de color marró també. Bé, bueno, eh, si, si reciclem a casa, es podem fixar que de matèria orgànica fem poc a casa. Uh -huh. Els contenidors són més petits uh -huh. i aquesta és l'única brutícia que tenim que, que, que llançar cada dia. Uh -huh. Si reciclem una miqueta, amb una, un cop a la setmana llancem el plàstic, un cop a la setmana les llaunes, uh -huh. un cop a la setmana el, el vidre, que, que això en un dia a la setmana ho fas tot. Uh -huh. El que és important és reciclar una miqueta a casa uh -huh. i els establiments que respectin els contenidors. De... I això s'ha estructurat per dies? El, el, els contenidors... No, no, no. Bueno, el sistema de recollida ve ser neta el, el té, el té muntat, no? El que passa és que és molt més eh, còmode per mi, a, a casa meva, eh? eh Llançar una bolseta petita dels residus orgànics, que són els que fan pudor, uh -huh. i la resta, pues, no sé, al carrer de la compra. Yeah. I, I un dia a la setmana que ho vagis, tens prou, no cal uh -huh. més. I després la resta, el que és de rebuig, doncs pues això depèn de, de, de, del que tinguis a casa. Però normalment també un parell o tres de vegades a la setmana no, no cal més. Uh -huh. I els comerciants el que demanem és això, que utilitzin els contenidors seus, no, no tenen que utilitzar els dels veïns, perquè ja tenen, les d'alimentació, fruiteries, mm. peixateries, etc, tenen uns bújols uh -huh. que tenen que deixar-los a la porta de casa de la, de la seva botiga uh -huh. i ja el servei de recollida ja ho recull. Ho recull No tenen que utilitzar els escombreres domiciliari. Doncs sobretot informar a les botigues que es vulguin posar ara noves que han de fer aquestes eleccions. Sí, no, tot, tot, tot això ho fa el Servei de Medi Ambient i ho fa correctament ja fa un parell, parell d'anys que estem fent aquestes campanyes eh, amb, amb ells i mm. està funcionant que Podríem dir que són campanyes anuals No, no, no, no, no més sovint, més sovint sí. una vegada cada mes, més i mig eh, ens demanen aquesta col·laboració i són dos, 3 dies que els acompanyem i, i mm. no ho fem D'acord molt bé, doncs avui ens ha acompanyat el caporal Solís, moltíssimes gràcies per oferir-nos aquesta informació que ben segur que hem de tenir tots molt en compte mm. i ja oblidar doncs, eh, coses que ja no s'han ja de deixar sí, de banda. Hi han i... ha costums que, que costa treure les, no. però no sé, eh, baixar les escombraries a les 8 del vespre és el correcte, no, no abans. perquè què? Després ens de que hi ha persones que, re, que rebusquen. Uh -huh. Bé, doncs si llancem les escombraries a partir de les 8 del vespre, uh -huh. no tindrem aquest problema, perquè els contenidors estaran nets i, i aquesta gent no tindrà que buscar. Uh -huh. Molt bé, doncs en una altra ocasió podríem continuar parlant d'aquest tema perquè la veritat és que val la pena ja en els nostres dies doncs, que tinguem aquestes coses suficientment adaptades i que tinguem clares, no? Sí, sí, si col·laborem tots podem tenir una ciutat neta i amb menys costos. Molt bé. Pràctiques i comerciants. Molt bé.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 Doncs aquesta setmana tractarem molt la festa major de la Sagrera. Hem de dir-vos que per avui hi ha organitzades dues activitats, a la, a una, les dues a les 7 de la tarda. A les 7 hi haurà la tertúlia fotogràfica a l'espai 30 de la Nau i Benov, al carrer d'Honduras número 28, i també a les 7 hi haurà la inauguració de l'exposició fotogràfica a la Sagrera Romana, que realitzarà la sala de màquines 30 de la Nau i Benov, també al carrer d'Honduras número 28. Per anar una mica més enllà, doncs demà no hi ha activitats, però sí que hi haurà activitats de festa major dijous. Us en parlem. El, aquest dijous a les 6 de la tarda hi haurà una activitat infantil amb el màgic JaI que presentarà el llibre cadavre. Eh, eh, aquesta activitat és adreçada a nens a partir de 4 anys i es realitzarà a la biblioteca de la Sagrera Marina Clotet del carrer del Camp del Ferro número 1. També dijous, a dos quarts de vuit del vespre, hi haurà la inauguració de l'exposició Medellín, la metamorfosis, de la qual doncs, ja us vam parlar en, en aquella ocasió, que, quan es va realitzar a Can Fabra, i que ara... Doncs, eh, deixa Can Fabra per traslladar-se a la Casa de Granada que es troba a l'Avinguda Meridiana número 315 i que és doncs, realitzat doncs, a, a la Sagrera. I pel que fa, el dijous a les 8 del vespre hi haurà l'acte d'inici oficial de la Festa Major de la Sagrera amb el pregó a càrrec de Vicenç Navarro que, tal i com ja us vam informar ahir, és catedràtic de Ciències Socials de la Universitat Pompeu Fabra. Aquest acte inicial, aquest dacte d'inici oficial de la Festa Major, es realitzarà dins el Centre Cívic de la Sacrera La Barraca, que es troba al carrer Martí Molins número 29. I nosaltres, doncs, si us sembla, el que podem fer és anar coneixent algunes de les entitats que participen en aquesta festa major de la Sagrera. Ara el que farem tot seguit és escoltar mmm, l'Espanya Barcelonista, districte 27, amb la qual vam parlar i vam tenir l'ocasió de poder parlar aquest dissabte. Sí. Continuem aquest matí a dissabte a la plaça de l'assemblea de Catalunya i entre una de les entitats que s'han reunit aquí tenim a la penya barcelonista al districte 27 i estem amb el seu president, el David Angulo. Bon dia David. Hola, bon dia. Explica'ns una mica la història de la penya barcelonista al districte 27. Mira, fàcilament aquest any fent deu anys de la, la construcció de la penya, va fer el 2003, i, bueno, som una entitat eh, dins del barri que eh, utilitzem bastant a, dins el teixit associatiu, col·laborem bastant amb entitats socials, per exemple, recol·lidar aliments amb l'entitat de Serra de Esmol. Després tenim una secció de, de Vall de Batuca, que els col·laborem per la festa major, per festes de primavera, o que ballen, i després també doncs, col·laborem amb el que és el tema del Consell de Barri de, del Districte, de, de la Sagrera, i també com a jugar a festa que també jo sóc membre, o sigui que més, més, més està implicat al impossible. O que la penya barcelonista, a part de seguir el petit del Barça, també fa altres moltes coses aquí a la Sagrera, oi? Exacte, si, com dius que els valors del fútbol de, de Barcelona, pues nosaltres també ho fem, els, els valors socials a part del fútbol. A part, no? Eh, exactament on us trobeu la penya barcelonista d'Institut 27? Doncs pues estem a, a l'Avinguda Meridiana, 296 Baixo, és un local petit que està obert als dies dels partits de futbol. Com eh, que tots els barcelonistes es puguin apropar i gaudir dels partits del seu equip? Sí, el que passa és que bueno, el local d'espai és, és petit. Estem, estem a l'espera que el districte ens, ens adjudiqui un local, que això que reclamo. Ja com l'única penya que actualment ara som a la Sagrera, perquè malgratament hi havia una altra penya que es la penya de la de la Sagrera, i fa uns mesos ha hagut de deixar-ho pel tema de que, bueno, per tema dels de, de socis no en tenien, a part també, bonetàriament, pues, pues, no, no, no, i per l'espai. Perquè quantes persones formen part d'aquesta penya barcelonista de la Sagrera? Doncs pues, els socis són 85 persones. déu eh? Sí. Com de a des de fa 10 anys, déu-n'hi-do, la de les socis que sou. Sí, el que passa és que, clar, hi ha, hi ha molts socis que, bueno, es fan eh, dins de la de la penya, però no venen tots, a tampoc hi haurà partit, o sigui, una mica és per ajudar una mica a la penya, per tenir una mica de teixit social. I en aquest teixit social com es pot formar part? Doncs, bé, malament, quasi tot són gent gran, jo estic buscant gent jove, tinc moltes ganes de regevenir una mica la penya, i jo faig aquí una crida, que, sisplau, necessito gent jove a la penya. Eh, els que estig... estiguin interessats que quan segon dia que hi hagi de futbol que es passin, eh, torni a repetir l'adreça vinc a la mirinada de 256 baixos eh, a... tindreu les portes obertes eh, perquè eh, tot el que tinc eh, eh, tenim a, a la penya és gent gran i clar, eh, la gent gran eh, no, no, no, no, <transficatius> no dona tampoc el tema d'ambient que a mi m'agradaria i que poder també tenir una mica de, de, de recolzament a part dels que som de la Junta doncs, pues bueno, per pues, això, pues, so recolzament a l'hora de fer actes, de fer coses, perquè en sempre som els mateixos. I el, el fet de fer soci de la penya, que és, és fer un carnet, les dades, en què et donaria dret ser soci? A ah, veure, eh, això és un dia més complicat. Sí, tens un carnet i després, pues, bé, bueno, eh, nosaltres pues, es fan activitats, eh, com he dit abans, després ens en reunim amb altres penyes, es fan activitats amb, amb altres penyes de, de, la, de la zona del Barça, de Barcelona... Eh, després hi ha ja uns descomptes que ara s'ha fet un canet del Panyista al, al Club Barcelona que és una cosa nova eh, que hi haurà uns descomptes a la botiga del club De després altres coses que començaran a desenvolupar d'aquí un temps que encara no se sap ben bé o sigui, a poc a poc, al fer sense ser sòcia d'una menya, també pots donar moltes, molts avantatges. Ara i a poc a poc, una mica més d'avantatges en un futur. Exacte, sí. Però, normalment abans no hi havia tant, ni cap tipus d'avantatge, ara sí, ja començarà a dir-hi algun tipus d'avantatge. Esteu aquí eh, amb una pelita taula, aquí a la mostra, us ho estàvem donant a conèixer. Oi? Hi ha molta gent que no us conegui, o gent que veu el Barça i s'apropa i s'informa. Eh, el que passa que una penya a, a dins de Barcelona és molt complicat, o sigui, eh, és més aviat perquè clar, com hi ha bars, la gent veu futbol als bars, només que és, una penya d'un poble és, és, té més, més, més moviment, evidentment, és més, és més fàcil tindre la penya a un poble, té més moviment de, de gent que anar-hi, doncs va al local del poble, es reuneixen tots per al futbol. A ciutat és més complicat. En una penya del Barça a ciutat és, és, té moltes dificultats per això, per, so, per, per, per el que et deia de que com diuen molts bars, tots els bars, clar, tot els bars tenen, tenen televisió i llavors, pues, clar, és, no, no, és, no, no és molt fàcil. Per això esteu aquí, no? Per intentar fer-vos un foradet i que la gent, en comptes d'anar al bar o a la secada, doncs, a viure una miqueta al partit del Barça, amb gent també que són tan culers com ells o potser més, oi? Perquè sou molt culers a la penya. Sí, sí, sí, som bastant, bastant culers. I per això aquest any hem fet també un, un flyer, també donar una mica d'explicació, intentar una mica involucrar la gent que es poden, bueno, pues per sobre, aviam, que no veig que que coneguin la penya. I, bueno, pues si estan interessats, bé, si no, pues, bueno, pues res, no, no, no hi ha cap tipus de problema. Quines activitats? Està involucrada la penya, va ser està del districte 27 properament. On hi participeu? El, la, properament, les, la participació no sé, el 23 de novembre, dins la festa major farà el Vall de Batuca, que que organitzem nosaltres, i després, el 15 de desembre, amb la marató de TV3, eh, també es fa una activitat amb altres entitats d'aquí del barri, també es per recaptar fons per la, la marató. Ja, aquest és el cinquè any que ho farem amb altres entitats del barri, ho ajuntem i llavors ho fem per, per recaptar fons per la marató doncs no, gràcies al fons a marxa i som més que un club <ríe> moltes gràcies. gràcies des del 91.6 de la EFM escoltes tot un poble a Radio Trinitat Vella Recte final del nostre programa d'avui, tres minuts els que ens falten per acabar el programa i el que volem ara és aprofitar aquests minuts que ens queden per oferir-vos algunes de les activitats, alguns dels actes dels quals podreu gaudir aquests dies. Comencem per la llotja de Sant Andreu, que us ofereix l'exposició de treball de l'alumnat de les arts del llibre. La llotja de Sant Andreu, al carrer del Pare Manyanet número 40, us ofereix l'exposició de treball de l'alumnat de les arts del llibre, la quadernació i gravat i tècniques d'estampació. Doncs, per aquella gent que no, sa, no ho sàpiga, doncs la Jotja de Sant Andreu es troba al carrer para Mañanet número 40. Dir-vos que tenen un número de telèfon, que és el 93 408 67 89, i un mail, ea-jotja arroba Ens acostem a la, a la Trinitat Vella, parlem de la biblioteca José Barbero, que us ofereix el seu club de lectura. La Biblioteca de Trinitat veia José Barbero, al carrer Galícia número 16, o s'ofereix al seu club de lectura general cada primer dimecres de mes, d'octubre a maig, de 18.30 a 20.00, a les 8 de la tarda. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que arribem al final del nostre programa d'avui, donar les gràcies al Francisco Miguel, que avui ha estat fent dues coses a l'hora, fent de tècnic i fent de locutor, i si voleu, doncs el que podem fer és retrobar-nos demà a la mateixa hora, que passeu una molt bona tarda, adeu